As-salamu ala Rasulullah Muhammadin ala alihi wa ashabih dhe mën tëbhiahum bi ihsan ila Jumiddin Allah në madhurë rafalë ndërojmë rëvatëm për ti ndimë dhe farle kërkojmë lafda të bekimë të Allah të qofri mi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam bi familje të kësokët dhe të qëtëta që ndjekën këtë rukë të ndinë në këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë kë Pas marvejës të hudebjes, kanë filluan, ndjarë të zhvilluan, shpejt dhe të marrën të kahje të zjerimit të pejgamberit Alehi Sarratusra. Beqenërisht pas edhe nërgjimit të pengjesës në Kajber, ku disa prefiseve të hebrejnve i bënin vërshdimesht presion dhe pengjes të pejgamberit Alehi Sarratusra. Dhe me eliminimin e korejshve për mes marvejës të hudebjes, dhe me eliminimin e korejshve për mes marvejës të hudebjes, dhe me eliminimin e hebrejnve, disa fiset e hebrejnve, dhe me thonë me beten e hajberit, filon të zëruat dhe të shtrihet, dhe me thonë dikimi i pejgamberit Alehi, së ratu osam, gati në të gjithë, gati shrujnë arabikë. Në nënë tjetër, edhe me heret kanë dohë, po tash filon të shpeshtohen nga smimet dhe problemet që i e shkaktojnë disa fiset e arabe, që, dhe me thonë, i bënin problem përgëmërit Alehi sëratu sëram pisa arabe për që jetën në sham në shami kufizohi me me pjesën e gadishën arabik dhe jorëtën ka ndodhë që me i thimë rrveshjet me i dalë në rrugë përgëmërit Alehi sëratu sëram dhe legume ti që i ka dërgu e kështë më rrata Prej më të tëksuarve ka qenë kur Muhammedi aleyhi sallatuhu sallam ka dërguar emisarët e ti, të deleguarit e ti që tua ofrojnë shpalën e pejgamerit si ka ardh edhe u dhehezve tjerë Kje përmënë se pejgamerës me ka dërgu letra dhe me thonë u dhezve të mlajë si kurse ishte Kisraja, pastaj, Herakliu e kështë më radhë edhe u dërgëhet të tjerëve Për e atërë që u dërgoj pejgamberi a.s. a.s. më mesaj me iftu në fejë, ishte edhe u dheqë i Basraës. Onë Basraë, ban i njohër sot në Irakë, pejgamberës me dërgërgërna ti Harith ibn Omer el-Ezdi, këtë savit njohër e dërgërna tje. Mirë pa i duke shkua tje në afërsi të këti vani, do të tët i delnjeni për e këtë në fisëve të Arabëve të kryshtarë, dhe posa e legjitiman dhe kupton kush është se e pyth a jeti i delegumi Muhammedit po jem i dërguarit i të dërguarit a lehi salatu se më ajmë ka dërgu atër e mërë e lidh dhe e vratë e kjo këtë zonë nga provokimet të mëdha nga se emisat nuk vrahen ty mush me refuzu misionin, mush me refuzu ofertin nuk e pranon kjo diska të tëtër po, e për emisat nuk vrahen ka qeni njërë në regullat e dhe më thonë raportëve, po thëmë kushtimisht ndërkomtarët asë e kuhe. Pas ta i bënë impresion edhe vetë muslimanet që, no, atyre që prënën islamin në atë kuhe, bështë në musliman i bënë impresion më të madhe. Ka qenë një udhëc i një province Mean e qojëtër. Mean sot është një qytetë njërdan. Aja ka prënë islamin. Edhe atë që në që e ka në dramë. Pas ta, dihi e lkelbi, radiallahu ta'ala anhu, një pejshogët për pejgamesh më ka qenë një misjen, duku këty rrugës, i karo rruga më rrana tonë, nësë edhe një Medinja dhe Shami kanë qenë një vizit vazhushme të këti, dhe i kanë ndonë rrugë, dhe e kanë pleqkit me keqka kanë pasë. Në vazhdimisht ka pasë këso presiona, më. dhe kër ndodhe vrasja këti Harith ibn Omer el-Ezdi, atër për pejgameri sallallahu sallem, mërë vendim që më nishtë një ushtri në drejtivim të këture njerëzët përndërgjeshëshëm dhe njerëzët e cilët patentojnë që me e futë në konflikt për i gamberin sëllë dhësëllë me përndërinë përndërin rëmakërën Ata ka ta është me këto ngacmime këto fisa arabe që me e provoku për i gamberinësëm me ardhë e pastaj edhe me e provoku edhe përndërinë rëmakërës e shikuj këtë përfutit në teritorin e juaj Dhe me shka këtu, pas taj konflikt me syre, pas i kure ishtë nuk patë mundësi me e më poshtë pegamere sam, atëra një superfuqia se kuha me intervenua dhe me i dhonë fund të misioni. E se për nërërë e ma kështë e superfuqia se kuha, pëtëm. Andaj, me këtu provokime, synanin një qëllim të këtilë. Pegamere i Alehi Svatosam, dhe të rohet që me nërmanë masa, në kështë krasja ta për për pëngojnë qërkullimin normalit të të këtismes, medins dhe shëmit në para, e dyta për vrajnë, në mon, emisarë që për për i deleganë, e treta për sulmojnë befasi dhe në trathi, e katërta kjo për SB, në mon, fuqin e shtetit të asojkuatë mëslimanëve, në kështë të mon, nuk i, nuk, i, nuk, nuk i shtritet me aftushme, nuk i zhutet me e mbrojit i të në të ndresin tënë, atë ti të, të, të dëpsosh, Dhe gjitha këtu bënë që pegamesom e nërmarë masa. Dhe organizojë një ushtri prej 3.000 vedve. Kjo ishte ushtria e parë me këtë numër, s'ka pasë më herët. Dhe një maksimumit ka qenë 1.400 vetë, kërë kanë shku në hudejbje, dhe nuk ka pasë më të e prafën. Ata të hudejbje që ishin në hajverë, 1.400-1.500 vetë ka qenë maksimum i ushtaro që i ka pasë pegamesom në dispozicion për luftë por më është bërë fjalë për një udhëtim të gjatë dhe patyshëm është e, një situatë tjetër, është nuk po luftohet me fisë arabe, po ka mundsi me me me me me me ballavoshur me Uparlesh me një perandori ma të madh asaj kohe. Atërmuhamedi alayhi sallallahu isam arriti numrin maksimum të ushtarëve deri në 3000. Dhe i përcaktën 3 udhëheca të Kësa ju shtërija U dhejë si parë është Zed ibn Haritha Radiallahu ta'ala anëhu A thëtë pejgamberi Alehi Salatu wa sëmë Nëse zed i vritet Atë herë flamurin E u dhejë se mërë Gjafer ibn Ebitalib Dja le ojë gjestinam E nëse vritet Gjafer ibn Ebitalib Atë flamurin e mërë Ablaj i mërë waha Në kështu ti përsa këtanë Komadantët pejgamberi Alehi salatu wa sëmë Dhe nisen Për të dheni, ku është vra, ku e misari. Në qëlimi është me shku të e i dheni, që me lërgu këtë pengis, jo me më ufutë mërëna në shamë dhe me shkaktun dhe është të një provokim për nërrisë romake, nga se asë nëmerikisht nuk ishin një aftu, shumë për këtë provokim. Atërë përgambëri ali i sërratu osëlam, përra se monisë ushtëria, i thëtë kësaj ushtëria, nësëni, në amrë të Zotët Gjellat Gjellaluhu. Keni frikë Allahun dhe mos bëni atë që Allah është hidruar me ta. Le tjetë gjeja e parë që fillani me ta, t'i fëtëni njerësit në ferë në Zotët. Në një për njështëni për luft, por mos shkani menja në luft. Në atë fesë ku ku është vraë emisari për gëmërësam, i gëmërësam, mos e Suleman i menja një herë. Ati e për zëndar islamin, Nëse banë musliman, regu të tërhiqinë, nëse ju, jepë një ofertin e një lej marveshje dhe të reta, mbetet lufta. Nëse, thotë pegamerës om, deturoni që të bëni luft, atëherë, mas vrit një fëmi, mas vrit një gra. Thotë pegamerës om, në këtë uëzim, thotë nëse, gjeni njerë të sërëhuar në përkisha, që nuk jam pjesë e konflitin, mas i nguçni, Njerës të izoluar, njerës të e lërguar, qështë si jam 5 sekundit, mos i, mos i nga cmoni. Mos shkatroni, as një të mbilur, as dru, e as bima, as as gjë. Dhe i nisë në amër të allajja e levala. Nëse është largë, dhe nuk është të me ta pegamë e sëmë, andaj u e pozime që letjetë morali juaj gjithmonaj përësor. Letjetë u zimi njerëzë gjithmonë përësor. Dhe nisën këta u shtarë në, në Udheqen, dhe kërë arrinë të këtë veni, në më honë, bëqë a i fisive që tonë, është organizu, ata e në shpartalu, në të kuptim ku kanë qenë të veni, mirë po kanë bërë një lejë aliancë dhe një lejë thyrje me të gjithë atë o fisë të arabe dhe diso grupe të bizantinëve që ka arritë numit të një një qinë mjetë. Pas taj, për nëri e Ramon, këtë që të ashtu, i ka tërgu dhe një qëmi ushtarë tjërë dhe marin lamin ashab të pegavarëse ushtrije që të është me të kanë mëlloqia në 200.000 jetërën. E këta ishin sa? Këta ishin 3.000 jetërën. Në këta e njështë për një fisë dhe e njështë me zhjeti përlemë, të është delë, përlemë shumë i mëllatërën. Dhe ullën që të diskutuin dhe të miren vërëse qëfarë po bë 3.000, 200.000, është problem. Do. Po, me që të atë, në ka dërgu pejgamberit Alehi, Alehi së të s'ka këthëm. Ate njëri për të një thotë, pej komandan dhe të re, thotë, po e dërgujmë dikën Medine, leti të dërgujmë pejgamberit Alehi së të atë më sëmë, që shë të ata. E pasaj aje është, nëse do në dërgujmë përfërcime, ose në thotë fëtë unë dhe ne fëtëmi, ome që të dhimë aje që ka pasat po ish larg. Ëh, më skuam u kthy dhe kjo mund ndikon edhe në moralin e ushtarëve, që mund ndikon të son probleme. Atë në këtë moment ngrih Abdullah ibn Rawaha e thlihte një juor me oratori dhe ishte poeti i pejgamberit aleyhi sallallahu dhe më një falim të zgjart ku inkurajon që të nisemi dhe thot pse ne ana di këto. Na nuk kimior deri këtu thot që me eruj vetën ton dhe me kursu jetën ton. Ne këtu realist kimior më u flliu për i zotit me mbrojt misionin që erdhi me të pejgamberi alaihi sallam me e largu zullumin që puna bëhet nëpër këtë gjë. Po ja është shansa që këtë ta dëshmojmë. Dhe pas si fjalime të zjat dhe inkurrimit marrim vendim që të vazhdojmë tutje. Ne vazhdojmë tutje dhe përfundojmë deri te një vend i quetur Mu'te. Itali ralisht është afër qytetit Ma'an i shoqërisë në Jordan. Dhe atje shkojmë ashtë hapë të pegamberit Alehi, sa të shamë, në më bëhet fja për likun nimi kilometre larkë pëj Medine, sa dhëmë. Nuk, nuk është afra herë. Dhe Tajvani qëtër muëte, aty bëhet, në mëhon, beteja njërë, beteja e muëtes. Beteja e parë, që e zhvillojë muslimanët me romakët. Jashtë të kufive të gadishtët arabikë dhe në sulmën e parë që ja bëjnë sahabët, këti grumbullit mald, të maldë, të marrëmën së shtarëme, domonë, Zajdi bin Haritha të regonë me dëvërrejt një të rëmi të rraldë, të pashoqët, të sulmët dëvërshdushumë, dhe vritet, radiallahu ta'ala në hofëm. Po sa vritet, Zajdi bin Haritha, si kur si kam su të pegamberi a lehi, sa të të thëmë, atëre kap të amurin Gjafir ibn e Betalib. E dhe kjo dheq, gudzim shumë dhe fuqeshumë, godasin nga gjithë thanët sa kar mundësi dhe, dhe thon, në këtë betej njëra për Gjaferimin e Vitalve e ka majtë të amurin me dorën e ti të djathë, e pasta i e shkëputa e dorë dhe e ka kapë me dorën e majtë, pasta i shkëputa dhe e dorë, e pasta e ka kapë me dy pjesë të kraqë që ka se ka ardhë në transmitime e ka majtë me dy kraqë aso ka mujtë Dini sa është vra, radiallahu ta'ala anhu, në betejnë e motës Për këtë arsye, përshka këtë humbje së duarve në këtë betej Para së mu vra, pas taj është vra Ka thënë për i gamberi sa sëllëm Ja ka zefensua Allahu gjellon me krahë në gjellneta pëtëm E pasë Gjafar ibn Bitalib, on, e Bitalib E merë flamurin Ablajben Revaha Radiallahu ta'ala anhu Dhe këtu e ka të njërat po e zinë që i të të vetës E ke mundësin e qëfar po të shë po ha mendësh Nënë e ke mundësi më urdëshmuë dhe ke mundësi me fitusat shumë të këzotit e levala, përse po hame andësh dhe e nëzit dhe e, e në kërajanë vetë në ti me një poezi, po edhe ata që i kanë metë me ta dhe vërsullet prapë në turnë në mua dhe të, të romakëve dhe të arabëve që ishin bërë bashkë, të më honë, deri sa edhe Avlaj Mërevaha vritë të më. Kur rritë Avlaj Mërevaha, atërre nëmënsh ka qenë pjesë e rëndësishme e betesë, që flamuri mos më ra në tuk, nga se para flamuri, kënë nëmë kupten, nëmonë, humbjen, dëshlimin. Dhe ka flamuri një pe ashabet pegamerit, ali i sëratu sanë, po ju për ta udhëheqa i betejen. Dhe i thët ashabet pegamerit, më ta që ishën prezant, thët, kush për e mërë të është këtë? Se të tre që i la pegamerit nuk, me, nuk më, nuk jenë mua. Tash du të me zhjet në njërin që e mër, I thën, mërë udhëheqën. Pasë ti e ke kap flamurin ti kape U dheheqen dhe u dheheqe betejen A i thot nuk e kam, bar, nuk e kam kap flamurin për t'u dheqe Por e kam kap që mës të bjen tuk Dhe i thot Khalid i ben Validi të të të me e te Nga se e kemi të sing, e kemi kaluar Khalidi e ke parani islamin Para kësë e bete Dhe merë pas pak ditve që ka parani islamin Bëjat pjese Kësa ju shrije për në muëte Khalidi të të nuk ke marë Unë e mar, ushtin, jam majriju Nat kuptojm unë musliman i vënshum që u bó. Unë më thashën, ju keni marr pjesë në Bedër, ju nikon me pejgamberin, keni më shumë diet, nuk puna më marrën apo. Ndërsa ai sahabiu që ka proklamuar i tha, "Wallahi nuk e kum kap këtë flamur për të, të pasmë sa don ti apo." Don ska zite atë. E, e atë kur ai më flamur hal liborit, filloi me ndrusit ato ato atë se çfarë. Halid ishte strategjia tashëm. Dhe çfarë ka bërë muslimanët në, në Uhud? Dhe në shumë betje atyra, ishte, ishte problem me teme u balafaqiu. Nga se ishte trim i rral, po adhe ishte strateg i menqur, shumë. Dhe kur eshte, e vlerëson situatën, dhe e shikon si në rëthanat se sa është numërë, si për shkonë së si puna, thot, nuk, kemi, nuk kemi zidhje të, të tërë përre se më utërhikë. U shtëra kështë, nuk i bëjën më balafaqiu. Po nuk i bëjën më balafaqiu, nuk i malë, 200.000 vëtë. Nuk i bëjën më utërhikë e ata me kuplus nga përriqem, nga si nga rrëthujnë dhe nga njekën, në paslejnë do tjetë të haro, më përlem. Mirë po natën, subhanë nga radhjallahu talën, ta natën me nënë, me e bën një strategji, se si, në më thonë, sulmi me u shëndu në tërhekje. Nënë si me sulmu, dhe sulmi me qënë realishtë në tërhekje taktikë, dhe e bën një strategji, një plan, që sot e kësë dit studiuet, taktike e khali ullit në muëte, edhe në akademit e njura u shtërake ndërkomtarës në të të fërë. On, që farë strategie ka bërë, si është të rjekë në njërë të hatashma të fërë. Disotit kanë luftu, dohon, para se e mojnë Halidi, radiallautare, në dheqen, dhe kanë qenë, dohon, të shpërndarë, dhe një krah ka godit nga anë e djathë, një krah ka godit nga anë e majtë, dhe kanë qenë fronti, bala, balina që ka sulmuatë. Halid e çfarban i, i ndron pozicionet u. Dhe kta që kanë qenë në anën djath, e djathtë kalon në anën e majtë e kta tani në anën e majtë kalon në anën e djathtë. Edhe udhëheqja e ballinës e ndryshon. Ata që kanë qenë përpara që të mbrapa që me kriu përsypiësë kanë ardhur njerëstri, força treja. Me se kta te ballinës së djathtë, jam shumë i pa njerëzaktum. Kur ançun savaka pa tetë flamor, tetë njerë. Çetëform po munohet të të veshës dhe e ka kryen përsëri pse kanon profesorime. Që e para, e dyta, u ka thonë dy krave sulmoni fuqishëm që mos të kuptojmë se i mi ludh. Le të kuptojnë se janë forca treja këta, kanë energjinë re, do kërata treta që sodet apo. Atë kështu ndodh dhe posa godosen nga gjitha anët, subhanallahu, fillon u kriu panik te radha armikut dhe bindën se ka ardhur forcë re, nuk janë këta. Këta janë ato që kanë qenë më herët apo. Ja tharë duke godit gona diat, të rihiqet Messi. E duke godit gona maj, e Majt, triqton atë diat në taktikë interesante shumë e gjatë, nuk mund na këto më shpjegosu ato, thashë është taktikë që s'o shpjegon në Akademitë të Rosoka, më po donta Allah xh leula, ata ikën e këta të rihiqën. Ata duke larguar dhe të rihiqën derisa domon largohet rreziku, ndonëse aspektu të rihiqjen e vërtetës, më po triumfuan. Ngase nuk arrit armiku me i Me i më poshtë, apëm. Dhe arritë i rëgjela o talanur, e këthër ushtrin, e pejgamberi sa në Medine, me 12 vramë vetëm, apëm. Ndo në tre hudheca, jenë vra edhe në në ushtarë, apëm. Kaqë, nga tëremi vetë, 12 jenë vra, apëm. Kjo mrekulli, ndo në beteja muatës e nga, nga mrekulli që ka ndohet, apëm. Dhe duku këtë rrugës, pejgamberi sallallat sallem, po i informan sahabe qëfar pëndon betej, Në këtë është nga mrekullitë e pejgamberit alay salatu wasallam, qase kush po i tregon pejgamberit alay çka fundodh, Allah xhallahu me shpallje. Dhe pejgamberi po u godet e kap flamurin e zëti dhe u vra. Pasti e kap flamurin e buxhafri ibn e betalip edhe ai u vra. E pasti e kap flamurin Abdullah ibn rawaha edhe ai u vra. E u mordin në sahabe të pejgamberit mos qse po të bishartë ai numri i madh i njerëzve doon do të vriten do të, të kanë ka qelluar në, në një kurth Me të vërtit të papërshtatë shumë. E atërë, thë pejka mështëm, por e ka kapë tash të amurin khalidi, e aje është shpata për shpata të e të allatë. Dhe këtu e mërë khali, uniti e amrin sejfu allatë. Shpata allatë dhe gjelalu hu. Dhe pejka mështëm i të regonë asabë e gjitha shvillim dhe të regonë së tash ta po të rjekën apë. Kër rrinë kua që ata me u futë me dine, dalin gjithë me i pritë, familjarë gratë dhe thmija me i pritë, ndërsa pejgambarësëm i thëtë ashabëve, thëtë abdullahun djane e buqafet më bini mua përën, nga se dinë që si skame po bobo po, në ti, të tjetë në prehën e pejgambinit a.s. Mirë po duke hyusht vijan medina të ndërën e dërën, në dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Nose sërdashu kthyoj kaq shpejt edhe kaq numerikisht numër shkuh apo e atë sa pejgamberi sa leju el furrar nuk kanë kta çikanik ula kinum el kerrar kerrar ata se don të riqen taktikisht për godit prap do kta nuk atër, nuk kanë tërheq për të ikë por janë tërheq për me godit prap edhe më edhe më fuqishëm i mbron pejgamberin sa selam nuk klean ç edhe çoftë vjen nga disa djemtri mirë po nuk lënë ç dhe kjo për tangasa e konsideron me vërtet drejt për të mençur të, të urtë që e bëri Khalid ibn Walid radiullahu taala në këtë në këtë betejë. Dhe kështu on me me pak viktime, por me mesazh të qartë dhe me goditje të duhura, domon kryjohet betejë e Mutas ku tashmë fillon autoriteti i pejgamberit me ushtri edhe jashtë Gadish Arabik. Dhe fillon edhe për ndërit të mëdha sikur se perëria romake, na të ku superfuçi botnore fillon që edhe ja të kalkulon mirë parasetë, më mbalovashuhet në pejgamberin Alehi Seratu Wasalam. Dhe fillon të ashtë një si kushe ceka, si, një, me thonë, kushtimisht, një epizod e re, të ashtë e betejeve dhe e, e, e konflikteve që e rezikuin pejgamberin të anje i shtë ashtë mirë, po edhe në, dhe të të që është një shtridhja e madhe që arrinë me depërtu dheri në kufit e fundit të gadishtu arabik madja dheri në, në shamë Gjose pas kësaj edhe shumë fisë arabe, kristiere, mbrana, shomeçan, në udhëheqjet e perërisë romake fillojnë të u bë musliman dhe me i u besatu pejgamberit alai salatu sallam për dëjmendë për respekt dhe për në shtrim opin. Kjo është ajo që ka të bëj, më një prezantim për gjithë shumë me disa detale të vogla lidhem me Betinë e Motas. Kjo beti ka shumë dobi dhe shumë e rëndësishme mirë po për sot dhëmjaftuar me këtë prezentim të zhvillimit si në gjarje e në takim nashën doftasëm pëse ka qene rëndësishme, sa so ka ndikur dhe qëfar dërbi ka pas nga kjo veteji. Do të gjellë leuala në rrungë në, në drejtë dhe në mundësof që me të vërtetë të jemi ashtë nësi kërse nga ka mësu peganberi Alehi se da të samë të kujdeshëm, të urt, të matur, pora të gudzim shumë. Nidakim nashon allahu ishu bubluv, wa sallamu ala muhammadin wa ala aleyhi s-sahm wa sallamu ala tazimeketirah.